Zeran nuen, ba nuela iniz ikasteko buruz buru. Urte uh, bat, uh, geada, esperienzia piskat hartu gutala. Uh, Baina uh, biak ezagutzen gira ongi, beraz, geada, behar behar, behar, behar esperienziak uh, diferienzia piskat inen duela. Baina berak ere urte uh, batez ez gauza harri-garriak uh, indituela buruz buru. Uh, Nenduko eta konfianzaz betez uh, dingo da igandean finalia Díaz Carrer e une uh, nouvelle ça alors David uh, Ricce Baptiste uh, qui était conforme n'était uh zailaukan ehgunla eta agian partida ere jakainiko dugun deneri. Pe eta nik badugu joko oso dierentak berak amati du ainzieeko jokoa tantoak fit hinkatzea bid edo hirudu pilotaz, ni nahiago du luzeagoak pixka bat joko una araziz. uste dut besteari be ere jokoa... Inpoxatuzko duena, uh, irabaziko kodu uh, partida hori.